Dunque, arriviamo al nostro um, ultimo um, uh, spazio spazio, scusate, di riflessione in questo parapiglia di parole uh, con uh, um, vabbè, una cosa che è uscita, cioè, tu che discorso? Sì, giovedì scorso, giovedì mattina, sulle prime pagine dei maggiori quotidiani italiani e suppongo anche degli altri paesi, ma io ho visto solo quelli, e in particolare il Corriere e La Repubblica, c'era la stessa notizia. Quelle notizie in basso, no? Perché in alto parlano di Renzi e eh, poco più e Grillo eh, e Grillo. In basso, eh, invece, ci sono quelle che vorrebbero essere notizie di costume in in genere in taglio basso. E entrambi riportavano la stessa notizia, cioè che Apple e eh, Facebook eh, hanno garantiranno eh, da gennaio più o meno la le spese per la crioconservazione degli ovuli delle loro dipendenti che vorranno rimandare nel tempo eh, la maternità per dedicare, come dire, gli anni della gioventù all'immersione nel lavoro, quindi alla carriera. E che so della allora questa azienda. Vabbè, lo conosciamo, ma cioè sì, non sei andata bene. un po' più in fondo di come funzionano. Forse sì, forse sarebbe il caso magari prima di entrare nell'argomento di andare anche un attimo, insomma, un paio di minuti a capire chi chi sono queste aziende. Abbiamo messo questa parola molto strana che in realtà è anche tanto conosciuta nel nel titolo che è la Google Ness, la Google Ness, praticamente uno uno uno stile di vita, non è solo un brand, è una una religione, un uno stile Stile al quale le persone che vanno a lavorare in questi colossi devono attenersi. È quasi una missione che a loro si richiede, una missione di cambiamento totale del mondo, di superamento dei limiti dell'essere umano. Avere la Googleness, eh, leggo un attimo due righe dal sito di Google che spiega bene cos'è, vuol dire fare la cosa giusta puntare all'eccellenza, fare qualcosa di bello per gli altri, essere gentile, valorizzare gli utenti e colleghi, essere umili, onesti e avere il senso dell'umorismo. Quindi si tratta di propri e veri valori dell'azienda le quali dei quali tu devi quali tu devi abbracciare, dei quali tu devi anche forse riunirti in una sorta di preghiera. Queste sono aziende come Facebook che hanno con che hanno costruito delle intere città, i lavoratori abitano, vivono e hanno i loro hobbies all'interno di queste città e un colosso come Google ti offre la possibilità di avere un lavoro alla loro detta, no, un lavoro eh, fantastico e di uno status sociale, insomma, abbastanza elevato in un contesto completamente sereno e rilassato, in cui non c'è bisogno della cravatta, in cui eh, tutto è gratis, cibo e bevande, in cui non ci sono scale, ma ci sono scivoli, in cui non ci sono muri, ma ci sono vetri e non ci sono uffici, per cui eh, quello che eh, viene essere maggiormente sfruttato in quel contesto ovviamente tecnologico è un una capacità creativa che a differenza di una capacità manuale può essere succhiata fino alla fine, c'è anche una una sensazione di 24 ore su 24, infatti tutte queste agevolazioni, come le chiama la come chiama l'azienda in cui i lavoratori e i lavoratori possono direttarsi l'un l'altro, non sono che ulteriori momenti di riunione e di creazione, cioè ulteriori momenti in cui tutti riunisci e non perdi tempo, ma riesci for forse anche mentre stai nello spogliatoio di un campo sportivo costruito sotto la tua casa, proprio da Facebook riesce a avere magari quella che ha l'idea innovativa che farà eh, guadagnare l'azienda milioni di dollari, però quello che e eh, a me ci ha colpito, ovviamente come femminista e lesbica, è avendo cercando sempre insomma di fare una lettura di genere di tutte le cose che noi che noi incontriamo, che okay, è venuta <ride> che noi incontriamo è eh, il fatto che in un disciplinamento dei corpi e eh, in questo caso si va a puntare ovviamente sulla donna, sul sulla procreazione, cioè si va a scegliere un momento particolarmente importante nella vita delle persone che di solito viene scelto e viene maturato e viene deciso all'interno della famiglia e invece qua è proprio l'azienda che che si sostituisce a te che ti accompagna passo passo, quindi si prende cura di e ti ti avvolge in un abbraccio che in realtà è anche un po' materno e familiare, mentre in realtà quello che tu stai facendo è solamente un patto con l'azienda che ti dice "Ok, adesso tu congeli i tuoi ovuli e forse tra 20 anni ne riparliamo, ma adesso la maternità non te lo permettere perché tu servi a me" e, e questo viene posto come una finta ovviamente libertà di scelta perché sappiamo perfettamente che Le tecniche di riproduzione assistita non non sono così di facile accesso, sono molto costose, i dottori ecco bisogna rivolgersi, insomma, sono anche un po' eh, elitari e soprattutto bisogna rispondere a dei canoni particolari, magari ecco qua in Italia ce ne sono di particolari come il fatto di dover essere eterosessuali, di dover essere una famiglia eteronormativa, per cui pensiamo anche a tutto mh, a tutta la polemica che c'è stata in queste ultime settimane sulla sulla procreazione sulla fecondazione eterologa, no, ovvero su un seme, un ovulo che viene utilizzato per la procreazione e che viene preso da un donatore esterno alla coppia, insomma, ci sono tanti fattori che ci limitano la possibilità di scelta e queste aziende invece quello che che ti dicono è che loro ti offrono forse una democraticità che lo Stato non ti offre, quindi si sostituiscono allo Stato e parlano di libertà mentre di libertà di scelta delle persone, mentre in realtà la libertà di cui parlano è solamente la libertà del mercato e ti uh, convincono di vivere in una società liberata solamente perché magari due aziende ti fanno la sì, ok, sopra la manetta la possibilità di uh, di fare questa cosa semplicemente, mentre magari all'esterno ci stanno persone che stanno in condizioni completamente diverse che se lo possono anche sognare in qualche modo. No, quello che volevo aggiungere è semplicemente che questi grandi corporation della Silicon Valley, fra l'altro, insomma, leggevamo che anche se l'idea di Facebook, Apple, già Google e Microsoft hanno dichiarato che forse faranno una cosa analoga, quindi, insomma, si tratta eh, delle più grandi corporation del mondo, che sono queste della produzione, appunto, di beni immateriali e, eh, insomma, ben note, eh, non sono altro di fatto quello che propongono è l'estremizzazione, il portare proprio alla più AI elevato livello immaginabile, eh, quello che eh, il neoliberismo ha messo in campo nelle eh, aziende degli ultimi de decenni e cioè la messa a produzione dell'affettività. Una eh, messa a produzione dell'affettività si significa che nelle produzioni immateriali, soprattutto eh, quello che si vuol sfruttare del lavoratore e della lavoratrice non sono le 8 ore canoniche, ma sono le sue capacità relazionali è la sua capacità di mettersi in relazione, di comunicare all'esterno eh, le sue amicizie, i suoi affetti tutto può rientrare in una mh, vera e propria appunto messa a produzione. Questo si sperimenta anche a livelli, come dire, di lavoro molto bassi e molto poco retribuiti, pensa ai call center che sono eh, diciamo tra eh, i campi dove questa messa a produzione dell'affettività è è molto spinta. Ehm fra l'altro, dietro a questo c'è anche ehm il progetto di volere più donne a lavorare nella Silicon Valley, perché si ritiene che queste capacità, per esempio, il multi Il tasking è fare più cose insieme, il produrre di più degli sì. uomini, il produrre per più ore e eh, avere più capacità relazionali. Eh, dal punto di vista dell'analisi neoliberista si stabilisce che sono capacità femminili eh, e quindi eh, si cerca la, il modo per mettere a produzione il più alto numero possibile di donne per il più alto numero di anni, nel più alto numero di ore possibile. Di questo si sta parlando di uno sfruttamento dei corpi delle lavoratrici eh, 24 ore su 24 4 per gli anni della eh, in cui queste persone, queste donne sono più produttive certo. perché sono più giovani. insomma questa proposta di Facebook e di Apple che poi insomma proposta quando la propone il padrone la proposta è molto ambigua deferire la proposta. Ma è un investimento. Mm. Sì però quando una cosa te la propone quello che ti dà lo stipendio te gli dici no ma no, ma glielo dici. Perché di fatto, eh, insomma, Sarcis lo dicevamo già un po' prima, se tu mi dici che mi paghi la criocongelazione degli ovuli, perché io partorisco se voglio farlo tra 20 anni, significa dire che la maternità e il lavoro non sono compatibili sostanzialmente o perlomeno che tu produrrai meno se vai in maternità. Ma non è solo questo quello che a me mi ha ehm, colpito, è anche il fatto che ehm, la tecnologia e queste aziende che di innovazione tecnologica vivono eh costruiscono da anni eh quello che molte pensatrici pensatori hanno definito il cyber umano eh cioè ehm un corpo ehm che va al di là delle potenzialità eh dell'umano attraverso appunto un mezzi eh artificiali eh che possono essere i telefonini i tablet stare eh collegati ventiquattro ore su ventiquattro senza arrivare a parlare delle protesi ovviamente ovviamente di quello che è più scontato da questo punto di vista. Ecco, in questa um, proposta a me quello che colpisce è che evidentemente chi pensa il cyber corpo lo pensa fatto come un corpo maschile, perché la proposta che viene fatta è di accantonare in epoche meno produttive una delle caratteristiche del del corpo femminile. Noi continuiamo a dire una perché noi non pensiamo che no, le donne siano momento. definite dalla capacità di procreare, ma sicuramente non ce l'ha il corpo maschile la la capacità di procreare. E e quindi insomma di fatto abbiamo scoperto l'acqua calda, cioè che chi mm. ha pensato il cyber corpo ha pensato al corpo del maschio e su questo uniforma tempi di lavoro, di produzione, eccetera eccetera. Beh, infatti sì, probabilmente sicuramente per qualsiasi aziende la la visione della maternità è la visione di un'interruzione di un'interruzione di un percorso di un interruzione di un di un viaggio che i lavoratori e i lavoratrici fanno tutti insieme diciamo che la cosa particolare poi di questa azienda è che loro per esempio hanno investito tantissimi soldi in esperimenti su come e eh, modulare, cambiare il comportamento umano, su come eh, arrivare al di là del limite, sul post umano, sull'immortalità, per cui eh, diciamo che in, in questa in questo contesto ci si crogiolano molto, no? Quindi poter dire anche cioè c'è anche un senso di arroganza del potere, di poter manipolare e gestire tutto quello che tu vuoi del corpo umano e anche eh, soprattutto un um, Bon, forse un'unica capacità di capire che evidentemente i limiti ci stanno e e tutto questa a cosa tipo potrebbe portare, insomma, ci vedo anche molte molte assonanze con il nazismo, ecco. Insomma, non non ci vedrei una una lontananza così estrema. Sì, e poi insomma, quello che ci va anche di sottolineare che comunque è sempre il capitale che eh, gestisce, usa e sfrutta i corpi e le vite delle persone. Questo un po' ci dicevamo fuori onda come succedeva in molte città di questo paese e di altri quando la mega acciaieria o la mega fabbrica metalmeccanica, in genere si trattava di grandi oppure impianti estrattivi, parlavamo prima del del sì, carbone. Infatti la io questa è la prima domanda che vi facevo, non di di che differenza c'è che ellos sono nati in una piccola città in cui si estraeva il carbone e tutta la città era organizzata dall'azienda che uh, prendeva il carbone, dal lavoro, gli orari di lavoro, allo sport, al cinema, alle le, le vacanze dei figli, uh, o i giochi o l'occupazione dei figli fuori dalla scuola, a uh, dove si balava, con chi si balava, tutta la rete sociale del del paese era uh, comunque è gestita dal dall'azienda e ma la differenza secondo me sta nei mezzi e eh, più che negli obiettivi, cioè nel senso sì. che l'obiettivo del padrone della ferriera era comunque la gestione della vita dei dei lavoratori e delle lavoratrici per sfruttarle fino a che era possibile. L'obiettivo a mio parere rimane lo stesso, è che attraverso il cyborg, eh, le, le le nuove tecnologie, la la globalizzazione, eccetera, questa capacità di sfruttamento viene ancora potenziata, ancora allargata fin dentro le persone e in ogni angolo del mondo. Insomma, tutto arriva a un numero di persone una volta inimmaginabile, perché era impensabile era riuscire a raggiungere tutto questo numero di persone, come è impensabile credere che questi strumenti che ti offrono Google, Facebook uh, o Apple, che è una delle promotrici di questa iniziativa È impossibile credere che tu riesci a gestirle, è impossibile, c'è un po' questa, diciamo, un po' ingenuità della rete del, del del credere che tu in fondo questo strumento lo puoi usare a tuo piacimento, come quando ti compri, no, diciamo, prima una religione, quando qualcuno compra un uh, un iPhone. prodotto della Apple, quando si mette in fila per giorni e giorni per aspettare un iPhone 6, non è una moda, è una religione, è uno stile di vita, è qualcosa che che che ti permi dentro è qualcosa è è un obiettivo anche, cioè nell'attività sociale, è anche un modo di cambiare il mondo e questa è la cosa paradossale anche terrificante, io la trovo terrificante e di questo terrore potremmo continuare a parlarne anche perché tutte insomma anche nei contesti politici anche nei nostri eh, usiamo questi strumenti e qui insomma ci mette davanti a delle contraddizioni che il sistema neoliberista che impera nel mondo ha costruito a mio parere proprio per sottrarci a mio parere e a parere di molte altre persone proprio per È sottrarci più, illuminate di notti le eh, gli strumenti di di relazione E con questo volevo aggiungere qualcosa, concludiamo no, questo che... spazio di spunti di riflessioni. Era allora, ehm... appunto spunti spunti, quindi spunti, se volete contattate, c'entri se avete qualcosa da dire, ne possiamo riparlare anche nei prossimi martedì.